a dos persones molt especials. Ells són Anaïs Renter i Ferran Pallas. Ei! Bones! Jo soc Natàlia Carnanza i al control tècnic tenim a Carles, que... Eh, però que no ens penses pregunta com estem o què? Jo començo a interrompre. eh? Doncs... Va, com esteu, va. Doncs força malament, jo estic força malament. I això? Doncs perquè el d'un perfecto resulta que no és tan perfecto. Mira, que...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 Però ara m'agradaria ser una miqueta més si precís, eh, sisplau. Eh, Envieu-me només cabell castany, eh, curt i llist, sobretot curtillís, que si és arrissat en fa coseta perquè no sé quina part bé. Eh, vale, vale, vale va, ja està, ja està. Ja, fet el, ja has fet el teu comentari personal, eh? Ara deixeu-me que continuï amb el programa, eh? Manfessis. Jo soc Natàlia Carranza i al control ens acompanya el nostre tècnic Carles Girado. I ara amb el nostre informatiu casual donem el tret de sortir d'aquest segon programa del que ve després.